Loof en prijs, dit is die dag wat die Heer gemaakt het. Kom, laat ons daar oor jy gaan blij wees. Ek vertrou dat jou dag ook sonnig en vol licht sal wees. Ons thema van ochend is, waar het jy God vandag ontmoet? En dis my gebed juist van ochend, as jy daar snoesig voor die skerm plaat, jou self gereed gemaakt het vir hierdie eredienst, dat jy daar sit met die verwachting dat jy God sal ontmoet. Ek denk sommer aan die Emmausgangers wat God op een vreemde manier ontmoet het. To hulle wegloop uit Jerusalem, het hulle hierdie vreemdeling gehad wat saam met hulle geloop het. En eerst toe hy die brood gebreek het, het hulle vir Jesus herken vir wie hy is, dat hy die opgestane Heere is. En hy die Heere hulle oor oopgemaak om raak te sien, dat hulle eindlik in die ontmoeting met God is. En dis hoe ons vanochend sy Eredienst ook wil begin, dat die Heere rechtig ons oor sal oopmaak, om om te ontmoet op plekke en op tye, wat somtijds vir ons vreemd is wat somtijds ooglopend is, wat somtijds normaal is, gewoon is, maar wat ander kere verrassend is, omdat die Gees vir ons lei om uiteindelik ook hierdie wonderlijke ontmoeting met ons God te kan hee. Kom ons buit saam vanochtend. Jere, dit is so voorrecht om hierdie dag wat deur u gemaakt is, Heere, ons oote kan toemaak en dankie te sê dat ons vanochtend kon opstaan, dat u die lewe vir ons kom geet, die fysische lewe, die asem in ons, in ons longe ingeblaas het, maar Heere ook die, die volheidslewe, dat ons die lewe mag geniet omdat ons die lewe van u ontvang het, dat ons voluit mag lewe. Hy wat die gever is ook van elke geleentheid en van elke seconde van elke dag. En ons wil hierdie dag ook uitkoop, ons wil die beste daarvan maak en dis ook ons ook voor die skerm sitere, om u te ontmoet, om ook tyd eenkante sit, om ons verhouding met u te versterk en het is om in het moed en kracht te kry vir die week wat voorlik. Ons weet, jy sal met ons praat, dis ons verwachting, ons wil jy ontmoet. Mag ons, Heere, ook uit mekaar uitgaan van ochend. Met die die wete, dit was goed gewees, om in die Heere'se teenwoordigheid te vertoef. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Rene, ons gaan ons vonkmaats naderroep, Jylle kan daar voor die skerm kom sit. Tanne Annemie het weer vir jylle lekke verrassing. Ek het te vermoede, dit gaan oor sy kameliekies en dan word hulle warmgemaak in olie. Maar ja, kom, kom ons luister na Tanne Annemie, wat die jylle ook op baaraard gesit het vir jylle as vondmaats. Morgen jylle, vir oogends lesie gaan na oor dat diewe Jesus jou min kan baie maak. So ek het hier so millie pitte, en ek gaan in my hand gooi. Kan jylle sien dat dit nie baie is nie, dit is ook al min millie Maar ek gaan dit nou in die bruin papier sachtig gooi. En dan gaan ek dit nou in die mikrogolf sit. Dan kyk ons wat gebeur met die millie Terwijl ons wacht vir die millipitte in die mikrogolf, want daar jylle die story van die vijf brooikies en die twee visies? Lieve Jesus het die sienkies in min kost gebruik om vir duisende mense kost te gee. Ook die verhaal van David en Goliath, David was een kind, hy was klein die in die reese Goliath. Lieve Jesus het vir hom vijf klippies gegee, dit was die baie nie, net vijf klippies waarmee hy die reese oorwin het. En dis maar net twee voorbeelde waar liewe Jesus klein kindertjies soos julle gebruik het om groot dinge vir hom te doen in sy koninkryk. Goed julle, ek het die papiersak en met die mieliebitte nou die mikrogolf uit gaan haal. So kom ons kyk ge, wat het daarmee gebeur. Kyk gou ge hoe baie net daai mieliebitte het. die bykie meliepitte, wat ons gehad het, het nou verander in klomp popcorn. Net so kan, liewe Jesus, die bykie wat ons vir doen, verander in groe dinge. Die een geld die wat jy miskien op een zondag in die bakkie gooi, of die bykie liefde, die bykie omgeen, die bykie aandag wat jy vir iemand gee, kan, liewe Jesus, gebruik om groe dinge te doen. Misschien dink jy, jy te klein, jy kan jy verskil maak jy, maar net soos die sienkie met die vijf broekies en die twee visies en David, met die vijf klikkes wat die rees doodgemaak het. Net so kan die rees met jou min groe dinge doen. Dankie Heere, dat jy my bykie kan gebruik om 'n groot verskil in anderse lewe te maak. Help my om nooit te denk dat ek te klein of te arm of te min het, dat jy niet ook deur my kan werk om 'n groot verskil in anderse lewe te maak nie. Amen. Vrienden, ons skrifleesing... Kom vanochtend uit Pesalm 27, ons het in die lokte aan tyd, het ons die Pesalm ook hanteer in ons dagstukkies. Ek lees het vir ons uit die boodskapvertaling en daar klink dit soos volg. Die Heere help my deur my donkerste krisis. Sy help is soos een licht wat een mens in een pik donkerkamer aanskakel. Hy red my. Omdat hy my help is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Heere beskerre my, waarvoor sal ek dan bang wees? As slechte mense my kwaad wil aandoen, ja, as mense wat niks van my hou nie, my wil seer maak, sal hulle slecht daarvan afkom. Hulle sal self tot die val kom. Al staan ek alleen tegen die hele leersoldate, sal ek geen bang haar op my kop heen nie. Ook al trek die hele weermacht in my op en val my aan, sal ek steeds op die Heere vertrouw. Daar is enig groot wens in my hart en dit wil ek met my hele leven najaag, dat ek my hele leven lang by die Heere mag wees. Sy wonderlijke nabijheid wil ek dag en nacht beleef. Ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daar oor nadink wanneer ek om aanbid. Die Heere beskerre my die dag as slechte ding op my afkom. Hy bewaar my tegen gevaar, Hy help my uit die moeilikheid. Hy laat my by hom wegkryp. Nou kan ek weer my kop optel. Die Heere maak my ‘n wenner. Daarom wil ek hom aan bid en vir hom dankie sê, dier liedere te sing, saam met verskillende muziekinstrumenten. Ek sal liedere sing om die Heere te eer. Ek sal vir hom offers bring. Mense wat niks van my hou nie, sal kyk hoe ek my kop optel en die Heere prijs. Heere, ek bid ernstig tot u, ek roep na u, wees goed vir my, help my, hoor my gebed en antwoord my. Ek sê elke dag vir my self, jy moet die Heere dien, soek na sy teenwoordigheid, daarom aanbid ek u Heere, moet toch nie maak of u my nie hoor nie, moet nie my wegjaag, omdat u vir my kwaad is nie. U het my nie verlede gehelp, stoot my nie weg van u af nie, los my nie alleen nie, Ie is die God wat my red, selfs al wil my pa en ma niks moet my te doen heen nie, sal die Heere self vir my zorg. Heere, vat my hand, lei my op a pad waar daar nie slaggate is nie, wees my hoe om recht te lewe, moet nie dat hulle wat niks van my hou, oor my seeveer nie, pas my op, lei my, partij vertel die eens oor my, terwyl ander my met geweld onder se bowe loop, moet my toch nie in hulle hand oorgeen nie. Dis net my geloof in die Heere wat my staande hou. Sy goedheid dra my elke dag van my leven, as ek dit darm nie geglo het nie. Stel al jou hoop op die Heere, vertrouw op om, hou moed, wees sterk, moet nie handdoek ingooi nie, bly wacht op die Heere. Vrienden, ek weet nie wie van julle Die fliek vloei onder ons is nie. Maar daar was 'n klompie jare gelede 'n fliek met die naam The Panic Room. Eh Jodie Foster het daarin gespeel. En dit het gegaan oor hierdie kamer in haar huis waar sy veilig kon wegkruip van skelms totdat die polisie of wie ook al daar is haar kon kom red. Hierdie panic room was bulletproof. Die deere in die slotte was so gewees dat niemand dit kon oopmaak nie. A filmkritikus, Jeffrey Overstreet, het na die fliek gesê, If there is any metaphor rising in movies that seems prophetic and timely, it is that of the panic room a place where people retreat and try to wall themselves off from some terrible evil pursuing them. Vrees is nogal een bes. Dis van die mees algemene vijand waarmee die meeste van ons sikkel. Misschien moet ek vanochtend vir jou vraag, maar wat is die goed waar jy paniek? Wat is die goed wat jou vreesachtig maak, angstig? En wat maak jy as jy begin paniek? Hoe moet jy dit hanteer? Moet jy weghaard Moet jy dit, moet jy dit vuis? Moet jy vries? Wat moet jy met jou vrees doen? Met dit wat jou laat paniek? Besalm 27 is nog hulle pesalm wat soe biekie inzoom op dit. Nou, dalk is het nou nie net ek nie, maar daar is heel wat van julle wat dalk ook hou van die peanuts strookiesprente van, van baie jare gelede. En hy gaan ene kie gau op die skerm vir julle weis. En een van hulle stap Charlie Brown by die schoolverpleegsterse kantoor in nou die daar bestaan eindelijk ook nie meer nie maar daar was een tyd toe daar school sister by die skole omgekom het. En in strookie 1 sê hierdie Charlie Brown ex by die schoolverpleegster. En dan in die tweede prentie sê hy sy gaan waarschijnlijk my temperatuur meet en lekker in my keel kyk. En dan in die derde prentie is hy bekommerd. Misschien gaan sy bloed trek. Ek hoop nie sy trek bloed nie. Misschien weeg sy my net. En dan in die laaste prinkie is Charlie vrees bevange. As sy jou operatie voorstel, sal ek skreeuw. Nou, baie van ons is soos ou Charlie Brown. Ons gaan haal die bobbyjaan achter die bult. Ons vrees maak dat ons dikwils, ja, net die ergste verwag. Betsy ten Boom het saam met haar sister Corrie helbelewe in die concentratiekamp. Sy is selfs later daar dood, maar sy het altyd vir haar sister gesê ons moet vir amal vertel dat Jesus die enigste antwoord is vir al ons vreese. Omdat ons uit ervaring verander kan vertel dat sy licht krachtiger is as die diepste donkerte die werklikheid van sy teenwoordigheid is veel groter as die werklikheid van die hel wat ons in hierdie concentratiekampe beleef en is dit nie precies wat psalm 27 vers 1 belei nie die Heer is my lig en my redder vir wie sy ook bang wees Die Heer is vir my een toevlug, vir wie sou ek vrees. Die hoogtepunt van hierdie psalm is seker die beleidings in vers 13 en 14. As ek darm nie gegloed nie. En dalk het jy ook al op plek in jou leven gekom, waar jy amper hierdie beleidings oor jou lippe laat vloei Maar as ek darm nie gegloed nie dan sal so ek het die gemaakt het. Die. Dan het die storm my oorweldig, dan was ek tot niet. Nou, hierdie beleidings kan eindelijk op een van twee maniere benader word. Dit is so dat sommige psalms afsluit met, met een definitieve antwoord op die versichting of gebed wat die psalm dichter het of moet een loof omdat die uitkomst gekom het. Maar in Psalm 27 hou die Pesalm aan God vast en pleit by almal ook by jou en my om dit te doen, al is daar nog nie een antwoord in sig nie. Die Kelte het lang terug gegloe dat jy na sekere plekke kon gaan om nader aan God te wees. Hierdie plekke het hulle thin pleises genoem. Nou op Psalm 27 wat ons gelees het, gaan oor sulke dun plekke, thin pleises waar mens en God mekaar ontmoet in 'n ongelooflike stik nabijheid. As ek daarom nie geglo het dat daar sulke dun plekke, thin pleises is, nie, waar ek die goedheid van God kan sê nie, dan was het verby met my. Kom ons help mekaar om dit dalk bekie meer prakties te beoefen. Ons vraag dikwils vir mekaar, maar hoe was jou dag? Vertel so bekie vir my oor jou dag. En as hy aanheen begin vertel, dan luister ons nie eers ordentlik na mekaarse antwoorde nie. Misschien moet ons eerder vir mekaar vraag, Waar het jy vandag vir God ontmoet? Waar het jy vandag vir God ontmoet? Waar was die veilige plek, die veilige have, die den, waar jy een stikkie van God beleef het? Ek reid die afgelopen week in George en ek is die tijd van die ochend um, nie gewoonlik in daarie deel van die dorp nie dit was donderdag ochend toe die vulgoedsakke uitgesit is om opgetel te word door die menspalle en letterlik by elke tweede derde hoopie vulgoedsakke sit daar iemand wat besig is om te krap in die sakke miskien is het in die grendeltijd erger omdat mense zwaar kry nie kos het nie maar hoe meer ek daar oor dink en hoe verder ek rai besef ek net jere, maar hoe bevorig was ek nie van ochend om iets te kon eet nie? Hoe bevorig is ek nie om gesond te wees? Hoe bevorig is ek nie om dak oor my kop te hee en warm te kon slaap in die nacht nie? En terwijl ek rai is het asof ek hierdie dun plekkie hierdie thin places het waar ek moet God die ontmoeting het. Waar ek God beleef as die God wat my oog oopmaak, om ook bewus te raak van die nood rondom my. Misschien moet ons begin om vir mykaar te vraag, wat het jy vandag vir God ontmoet? en dan daarop te focus, waar is die din plekke, die thin places, waar ek in God na by aan mekaar is, somtijds is het op ongemaklike plekke, soos met my, waar ek geconfronteer word, met die veil, en met die nood, en met die elende, maar daarom moet ons dageliks bid, Heren, ek weet die aarde is vol, van hierdie din plekke, maar maak my sensitief, om ieteenwoordigheid raak te sien, nie net in die mooie dinge nie, maar ook in die nood, en in die elende. Een tweede hoek om hierdie beleidings, te benader, is as volg, baie van ons probleem en moeilikhede, is eindelijk bestuurbaar. Hulle het geen vernietigende mag, behalwe, as ons dier vrees aan hulle die mag gee. Daarom is daar 365 tekste in die Bijbel, wat sê, moet bang wees nie. Moet bang wees nie, want deur bang te wees, gee ons aan dinge en aan mense, mag, oor ons levens. Hierdie psalm kom sê vir ons, ons hoef nie bang te wees nie. Die rede is Godse 24-7 beskerming van ons leven. Ek het evers gelees van die beroemde komediaand Krautsoe Marx, wat dier een Californiese eindomsagent oorreed is, om na 'n prachtige seefrond paleis van 'n huis te kom kyk. Die verkoopsman het vir Krautsoe die etelike uitstaande kenmerke van die plek gewys. Die perrestalle, die tuine, die omgeving. Kratso het geduldig achter hom aangeloop, en hier en daar, in stem in sy kop geknik, skynbaar beindruk met alles. En uiteindelik, het die agent vir Kratso op die terras uitgelei en om die asomrovene uitsig, oor die stille oceaan gewys. En toe vraag vir hom, Nou wat denk jy hiervan? Krautsu het, terwyl hy na die Elsem Rovende uitsig gekyk het, gesê, I don't care for it. Take away the ocean, and then what have you got? Krautsu was sy gebruikelike snaak sy self. Want die waarheid is, jy kan nie die see wegneem nie. Niks kan die uitsig wegneem van hierdie huis, wat letterlik op die seefront gebouw is nie. En miskien dit is die punt van Psalm 27. Ons kan nooit vir God uit die prentjie wegneem nie. Hy is die werklikheid, waarmee ons altyd rekening moet hou. Hy Hy is daar. En ek weet nou, die eindomsagente, verwees nou sommer na Niki, daarweer veel joen eiendomme, um, wat ook saam met my sal stem, en wat sal sê, location, location, location, die ligging is onzaglik belangrijk vir die eiendom. Weet jy wat? Een geloviges location verander nooit nie. Ons het altyd die beste uitsig op God as ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van God sal sien in die land van die leven nie. Dis besalm 27se beleidnis. Mag dit jou en my beleidnis ook wees, dat ons Godse goedheid gereeld sien in die ontmoetings wat ons moet omheed. Vertrouw op die Heere, wees sterk, hou goeie moed. Ja, vertrouw op die Heere, sê Pesalm 27. Kom ons rake oomlik stil en dan denk ons na oor die week wat voorbij is. Waar het jy God ontmoet in hierdie week? Waar had jy God in mense geseen? Of in ervarings wat jy gehad het? Of in dinge? Waar had jy God op din plekke geseen en beleef? Op onverwagse plekke? Weet jy wat? Ons kan God nie die prentje uitskyf nie. Swaar krij krisisse, elendis. Kan nie God en ons van mekaar sky nie. Dis ook Paulus in die Romeine ook sê, niks kan ons sky van die liefde, wat daar is, tussen ons en die Heere nie. Nie leiding nie, nie benauwdheid nie, nie hoogte nie, nie diepte nie, niks nie. Niks kan nie ons die hand wegvat nie. Niks kan God wegvat nie. Ons het nie nodig om bang te wees nie. Ons het die perfectste location, uitsig op God, die een wat by ons is. Mag God vir jou soos lig licht wees, wat jou donker te verdryf. Mag God met jou vreese deel. Mag jy God ontmoet, ook in die gewone alledaagse dinge van die lewe. Amen. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap en die troos van die Heilige Gees, by jylle wees en bly in die week. Amen.